Du lytter til Radio 24-7. Velkommen til Q&A med Henrik Kvartrup og Mikkel Andersen. Det er blevet mandag over middag. Kirsten Birgit har netop forladt studiet, og dermed er det som altid blevet tid til Danmarks eneste holdningsborgerne mediemagasin Q&A. Mit navn er Mikkel Andersen. Og jeg hedder Henrik Kvartrup. Dagens udsendelse byder på en snak om valgkamp og mediernes sportsmetaforik i den forbindelse. For flere aviser har på lederplads kritiseret, at politiske analytikere af og til avisernes egne politiske analytikere har udråbt Rasmus Paludan og andre som vinder eller tabere i de politiske debatter, vi allerede har oplevet. Den ting diskuterer en lederskribent og to politiske journalister lige om lidt. Derefter så skal det handle om systemets lukkethed. Fagbladet journalisten, chefredaktør Eivind Heslager har på Twitter opfordret partierne til at melde ud, hvorvidt de vil afskaffe eller ændre offentlighedsloven. Men er der nogen udsigt til det, og hvilke konsekvenser har loven haft for journalistikken? Til sidst i dagens Q&A får vi besøg af Peter Ernstved Rasmussen fra det forsvars- og sikkerhedspolitiske website Olfi. Et website, der har afsløret en lang række kritisable sager i det danske forsvar. Men Peter Ernstved... Oplever, at det er noget nem umuligt at få hævet svar ud fra de ansvarlige. Du lytter til Radio 24. /7. Tirsdag blev valgkampen som bekendt udskrevet. Inden dagen var omme, havde flere medier kåret de første vinder og taber. Er ganske vist ikke af Folketingsvalget, men af de debatter, som både TV2 og DR efter traditionen afviklede samme aften. I Jyllandsposten der udnævnte politisk redaktør Mark Geertsen, stram kurs leder Rasmus Paludan til at være vinder. Og det samme gjorde min medvært Henrik Vortrup, der jo er ekstrabladets politiske kommentator. Tankevækkende nok, så vendte begge aviser sig dagen efter på lederplads mod denne koring af vindere og taber. Så om ikke andet, så kan det da konstateres, at der er vandtætte skotter mellem lederne og den journalistik, der så i øvrigt udfoldes. Mark Niel Gertsen, polisredaktør på Jyllandsposten. Hvordan har du det med at få underkendt din journalistiske vinkling af dit eget, dit eget medies leder? Jeg synes, det skal være lidt præcise her, fordi jeg var faktisk ikke en af dem, der kaldte ham for vinder øh, efter debatten. Øh, men jeg sagde, at der var gået paludan i partilederdebatten, øh, og det synes jeg er lidt noget andet. Øh, og det var jo bare min iagttagelse af, at øh, Rasmus Paludan og Stram Kurs blev nærmest et tema i sig selv i de her partilederdebatter, øh, hvor der også blev diskuteret klima og pensioner og alt muligt andet. Øh, og når jeg skal iagttage sådan en og fremlægge en analyse for, for læserne hurtigt så kan jeg jo ikke sige, at det var klima, der fyldte mest øh, i den diskussion. Fordi det var det ikke. Øhm, men, så har jeg en anden forbindelse kaldt ham for en vinder. Det var en vurdering af øh, partiledernes øh, kampform. Øhm, og der bruger jeg udtrykket øh, i den forbindelse, at jeg siger, det fra hans øh, synspunkt, så har han allerede vundet. Øh, fordi han har fået alle til at tale om ham. Og det er ikke en, et smagsdommeri af, om, øh, om han gør det godt i en partilederdebat eller om jeg synes, at han har nogle meritter, der er værd at fremhæve. Det er bare en konstatering af, at som politisk projekt betragtet, må man jo sige, at han øh, er rimelig vellykket. Al den stund, han er gået fra at være et YouTube-fænomen, til at være et parti, der øh, fylder rigtig meget i en folketingsvalgkamp i 2019. Mads Kastrup, du er chef for EB's lederkollegier og den 9. maj, der skrev øh, en af skribenterne her, en øh, leder, der hedder Nopaludan udråbes til vinder, hvor du også meget eller... Skribenten udråber så er meget kritisk over for den her tendens med at udrube, vinder og taber. Samtidig så sidder min kære medvært Henrik kvartrobal så og gør lige præcis det. Så hvad er det, der sker over på IBR? I er I blevet sådan lidt småskizofren? Nej, nu er det jo ikke sådan, at... det øh, der er jo sådan, som I selv sagde i, i indledningen, der er vant til det skotte, faktisk imellem det ene og det andet. Øh, lederpladsen er jo forbeholdt, at man skriver avisens holdning og øh, avisens syn på tingene og det kan sagtens øh, være en anden end den, den politiske analytiker i det her tilfælde, hr. Kortrup øh, kommer med. Øh, kritikken gik nu ikke på øh, det her med, og man må sige, at ballonen øh, er vinder. Det må man sådan så gerne øh, i følge vores øh, syn på det. Øh, men man skal bare huske i analysen, det må være det læserne kan forlange af en ordentlig leder, eller en ordentlig politisk øh, analyse. Det må jo være at det også bliver forklaret, hvad det er, der foregår. Og det, der foregik i det der spil, var enormt interessant, når vi tog på rundt den, ikke? Fordi det var jo, at når du er den, som kom, der siger det det mest effektfulde, når du er den, der slår hårdest omkring dig, så kan det jo sagtens sætte sig i modstanderne, som værende sådan alt fra frygt til forvirring. Og det vil sige, at der sidder nogle politiske analytikere som set og hæver armen bagefter på en mand, som har haft helt til at gøre de andre stumme ved at tale øh, om etnisk udrensning, for eksempel. Ikke? Og det, synes jeg, det skal man jo have ind i analyserne. Altså, vi skal jo huske at fortælle en hel historie. Og det var sådan set øh, det, øh, der blev anfægtet i den leder. Det er, at hvis vi omtaler politik som et spil, som en sport, øh, og udelungene øh, afregner alting ved mållinjen, så, øh, så, så taber vi jo indholdet. Så er det ligegyldigt, hvad der siges. Men, men Marken, Niel altså, nu vil jeg sende den videre til dig. Mm. Er, er politik ikke også et spil og en kamp? Øh, jo, det er det også, men jeg er da fuldstændig enig øh, med masser i, at der går alt for meget taber-vinder-retorik i øh, analyserne og kommentarerne om dansk politik. Og jeg oplever også ofte, at folk spørger mig, sådan, om hvem vandt, øh, og det bliver ligesom... Øh, at det er det, folk interesserer sig for, og ikke, ikke for indhold. Øh, og det er der et problem, og derfor tror jeg heller ikke, I kan finde noget sted, hvor jeg har sagt, at en eller anden vant eller tabte, hverken om en finanslovsforhandling eller, eller en, i en partilederdebat, og jeg synes jo også, nu er vi, det er, jo, det er et medieprogram, det her ikke, jeg skelner mellem, hvad der er en analyse og hvad der er en kommentar. Altså for mig er det kommenterende, er jo, er jo smagsdommeret øh, og det er jo det, du for eksempel Helek også gør det i. Altså du kan godt gå ind og sige, at nogen tabte, og nogen øh, gjorde det, nogen var dumme, og nogen var, var, var, var snu. Øh, hvor jeg prøver ligesom mere nøgtalt i analyseform øh, at, at udlægge teksten, og det synes jeg er to meget forskellige ting. Øh, og efter min mening fylder kommentarerne alt for meget i den øh, politiske dækning. Men Magnus, der skal jeg lige høre den, den sondring. Altså, det, den forstår jeg ikke helt, fordi det er vel også en analytisk genre at se på, hvem der klarer sig godt. Altså, der er vel et element af subjektivitet i en analyse. Der kan man vel også godt gå ind og sige, at når jamen, statsministeren var trængt i defensiven på grund af en ny øh, offensiv fra Socialdemokraterne eller noget andet, det er der vel ikke noget illegitimt i. Der er vel ikke nødvendigvis en, en normativ holdning til gengivelse. i at sige, at man synes om den ene eller andens politik. Og den grund er der det? Det er jo lige præcis meget noget andet at sige, at nogen er trængt i defensiven. Det synes jeg er en en konstatering af noget. Og så til at sige, at noget er dumt, eller nogen fejlede ved, at, altså at hvor man lige tager stilling til, om man synes, at det var klogt eller, eller ikke klogt. Altså jeg prøver i hvert fald i mine analyser ikke at have en normativ holdning til det. Og det finder man jo så til gengæld i rigelige mængder i vores i vores lederspalte, og det hænder i øvrigt rigtig ofte, at den overhovedet ikke stemmer med vores politiske journalistik. Jeg kan huske, at vi skrev om sundhedsreformen, hvor vi skrev en masse kritik fra Venstres bagland af sundhedsreformen, og så i lederspalten var der en stor hyldest til lykkes men, men, sundhedsreform. Men, men Martin, jeg skal, bare, jeg skal ja. bare forstå dig. Altså, det, du, det, jeg hørte dig sige her, er, at det er en afsværvelse af nogensinde at, at skrive og sige mene, at noget er taktisk set uklogt. Øhm, jeg vil nok aldrig bruge ordet uklugt, ja. Det tror jeg ikke. Heller ikke sådan taktisk i forhold til bestræbelsen på at, at opnå det, alle politikere jo går efter, nemlig at få magten? Nu bliver det hurtigt lidt semantisk, ikke? Ja, det bliver meget semantisk, jeg... men det var, det var sådan set dig, jeg der startede, vil... vil jeg så sige, Marken. Ja, men synes du ikke selv, der er forskel på at kommentere og analysere? Øh, og på at, at fælde holdninger og så at, at blotlægge nøgtagende jagttagelser? Fordi det er der i min bog stor forskel på. Jo, men det er så også derfor, jeg så spørger dig, bare for at vi får afklaret, hvad det er, en politisk redaktør byldningsposten kan. Altså, kan mm -hmm. du godt sige, mene, vurdere, at noget er, er uklogt, sådan ud fra en, fra en taktisk vurdering, i forhold til det at, at opnå og, gen og fastholde magten? Øhm, jeg vil nok mere formulere, altså, jeg vil nok bruge sådan en formulering i retning af, at øh, det kan blive svært Lykke at forklare, og spørgsmålet er, om melderne synes om det, og her risikerer han, at det bliver misforstået, og sådan nogle ting. Jeg vil aldrig sige, kæmpe øh, øh, kæmpebomber er statsministeren, eller øh, ja, okay. um... han, tabte. han tabte dumme ham. Men det er jo sådan nogle, nu kan jeg ikke lige huske, hvad du har sagt, men det er jo, det er jo den slags formuleringer, som du indimellem bruger, mm. og som sikkert trækker rigtig mange klik, jeg hører også Monsen og Christiansen og Hans Engel og alle mulige andre, at gøre det i sådan nogle meget bombastiske holdningstilkendegivelser, men det bruger vi ikke på jødvendighedsforskning. Så, så skal vi lige have, have vores sidste panelist her igennem, og det er dig, Lars Kjær Dideriksen. Du er journalist og sidder i Aarhus. Goddag, ja, Velkommen til. Nu skal du høre, du, du skriver i en, en, et indlæg i Fagbladet Journalisten, at vælgerne har slet ikke brug om for journalistik, om politisk taktik, altså det vi i meget hvid udstrækning øh, sidder og taler om. Du opfordrer faktisk øh, de her journalister til at, til at droppe det helt. Hvorfor, hvorfor er det, at øh, du slet ikke mener, at der er nogen berettigelse for, for den her sådan, hvad kan man sige, sportsmetaforiske valgkampsanalyse, som, øh, som jo i hvert fald to af de, øh, de andre her i panelet de bedriver? Jeg tror selvfølgelig, at det er sat lidt på spidsen, ikke også? men øh, det, jeg mener, det er, at det fylder for meget i forhold til, til det indholdsmæssige øh, dækning af valget. Nu øh, hørte det her i rækken dag, at, at, at, at nogen, der har analyseret sig frem til, at det er halvdelen af al politisk journalistik, der øh, er øh, ren øh, taktiksnak, hvis man kan sige det sådan, ikke også strategi. Og det er jo rigtig meget. Og jeg føler, som, jeg er jeg, her jeg, ligesom som, som vælger med noget indsigt i øh, journalistik, men jeg er egentlig dybt set vælger, og jeg har svært ved at få information om, eller sådan, få den gode information om, hvem jeg skal stemme på. Øh, jeg, har ikke, jeg, jeg vil gerne høre Hedder det? Altså, at jeg skal høre på, hvorfor og hvordan er nogen vinder eller taber. der har mere brug for at høre, hvad der sker, hvis de vinder eller hvis de taber. Den der skældning mellem de to ting. Øh, øh, øh. Mads, Mads Kastrup, nu, ja. du repræsenterer jo kan man sige, et, et, et formiddagsblad, en, en tablydervis, nemlig Ekstrabladet. Mm. Øh, ja, ja. Synes du, at uh, Lars Stedriksen her har en pointe? Ja, jeg synes, at han har en pointe, så langt, som at øh, jeg vil ikke gå i det samme kloster som ham her øh, i det her tilfælde, altså så rigid og, og, og, og så håndsky vil jeg ikke være over for øh, den politiske analyse, som beskæftiger sig med strategi. Det kan sagtens give mening i mange sammenhæng, øh, men det, jeg synes er væsentligt i det, han siger, at jeg vil give ham ret i, det er, at analysen skal jo forklare folk, hvad det er, der foregår. Altså hvad der foregik for eksempel i den der partilederrunde. En af de ting, der var ved at bide mærke i, som man godt kunne have gjort et stort nummer i, ud af, det var jo, hvordan Rasmus Paludan løs at sætte de gamle øh, magtpartier skak forstået på den måde, at de anede simpelthen ikke, hvad de skulle stille op med ham, og det var ret forbløffende at opleve, da de jo nok har haft lidt tid til at forberede sig på, at de skal ind og stå overfor ham. Og det vil sige, at de havde ikke svar på sådan en helt almindelig spørgsmål. Desuden så blev det der dilemma, som de har overfor Rasmus Palud, og der er mange andre har overfor Rasmus Palud, nemlig at øhm at frygt for at komme til at spille hans spil, så lader man være med at gå til med kronerne over for ham, mm. ikke? Altså det vil sige, de der analyser, som siger, ligesom udlægger, hvad er det, der foregår, hvad er der i, om vi så må sige, spillet, øh, som rent faktisk er interessant her, øh, det synes jeg, vi havde for lidt af. Det skulle vi have haft men, mere af. Men, men Mads Kestrup, i det omfang, at skak er en sport, så har du jo netop selv anvendt Præcis. en sportsmetafor her. Præcis, men når, når vi taler om det der med, med, med spil og, øh, og strategi og... Øh, det er at kigge på politik som, som værende en øh, sport nærmest, så synes jeg jo, det er legitimt nok indimellem. Det er ikke sådan, at jeg er fuldstændig jomfronalsk omkring det. Altså, øh, jeg siger bare, at vi er nødt til at stå på begge ben. Altså, ja, for mig må man gerne kåren vinder. Man skal bare forklare meget nøje, hvad det var, der foregik. Og det synes jeg mange øh, af de politiske kommentarer. Jeg så i hvert fald mange ned. Lars, altså, ja, ja, ja, ja. Ja, jeg synes bare, jeg kan ikke rigtig genkende det der billeder af, at halvdelen af alt den politiske journalistik skulle være sådan noget øh, sportsmetafor. Altså i hvert fald ikke, hvis, hvis man læser avis, og det, det er ikke bare for at fremhæve øh, Jyllandsposten, men jeg synes faktisk, hvis man læser øh, dagbladene, hvis man ser tv-avisen, hvis man ser nyhederne, så er der faktisk rigtig meget politisk journalistik, som netop handler om substancen. Øh, men så er det da rigtigt nok, at der, der kører da øh, de der kommentatorvinkler øh, på, på nettet i forbindelse med sådan en debat og jeg synes jo også at sådan nogle underholdningsprogrammer nu dels er selv i bøsserviserne, øhm, at det blander jo fuldstændig chancerne sammen og, og gør politik til underholdning og det er ikke altid særligt godt. Jeg tror jeg fik, jeg har foreslået før at man, at man fuldstændig afskaffede politiske kommentatorer og det, det mener jeg faktisk stadigvæk vil være. Men hvorfor er det så, hvor, hvorfor er det så, men, marken, du, det er hvorfor er det så, at, at du, betrive, hvorfor, det er jo sig, medvirker du i, hvorfor medvirker du i bøsserviserne, hvis du synes at det er underholdning? Fordi jeg tror ikke, at det gør det dårligere, at der så sidder en og prøver at have en nøgteren analytisk tilgang til det. Øhm, og ind imellem, hvis Jarl Kår, du er for eksempel, som, som er meget sådan holdningsdrevet, og det ligger han jo heller ikke skud på. Hvis han siger noget, som bare er en politisk holdning, så prøver jeg også at, at, at, at, at, at ligesom redegøre, for det er Altså, hvis du nu pakker dine meninger væk, Jarl, og, og ser på finansloven, som den egentlig ligger. Altså, sådan nogle ting kan man jo, kan man jo så bidrage med. Lars Kære Dideriksen, jeg vil høre dig, altså, er, er det ikke en lidt jomfonal tilgang til det her kommentateri? Fordi spil, altså det, det, netop det spilmæssige aspekt i en valgkamp er også noget af det, som fascinerer folk. Netop af de samme grunde, som sport fascinerer. Det er jo noget, som der er rigtig mange klik i. Man vil gerne se, hvordan, hvordan klarer det Frederiksen sig? Hvad gør Lars lykke, når han står i en meget presset og disparat situation? Altså er det ikke legitimt nok, at medierne også, men naturligvis ikke kun, men også leverer lige præcis den her slags indhold, som man selvfølgelig godt kan jeg kan sige jeg er lidt mere underholdende karakter. Jo, men det er jo, det er jo nok med at finde balance ikke også. Altså, øh, og jeg, når jeg sidder og ser det, så bliver jeg bare sådan frustreret over, at, at der ikke er mere om selve indholdet, øh, som ganske almindelige vælger skal sidde og tage beslutning ud fra. Så kan det godt være spillet, at, at I synes sikkert, det er meget spændende, og det er jo I er jo kommentatorer og analytikere osv. Men hvis jeg skal bruge det til at sætte mit kryds, så er det altså ikke nødvendigt spillet, jeg kan bruge til noget. Så er det simpelthen at udfordre dem på, hvad, hvad er indholdet, og også konsekvenser, konsekvenserne af deres politik. Men det Dederiksen, du er, du, er du er sikker på, at det ikke er fordi, du kun læser øh, det, der handler om, om, om sportsmetaforikken i den her sammenhæng. Altså, Marken Nielke hmm. påpeger jo, at der er sådan set alle muligheder for at gå dybt ned i den politiske substans. Det er bare at, at tage en avis, eller lytte til noget radio, eller høre noget podcast, eller hvad ved jeg. Altså, det, det ja. ene udelukker vel sådan set ikke det andet. Gør det det? Ligger de de gode bidder af, af den justik, du snakker om, ligger den ordentligt tilgængeligt? Altså, tænker sådan, øh, i det næste lag, under al underholdningen. Øh, for det er jo det, folk tager fast. Hvad, no, man... Hvad siger du, Marken? Er der, er der mulighed for, for, for en det, mand, som lader tid at, at finde den slags han efterspørger her? Jeg kan lige sende et link til, til JPDK's <laughs> efter ikke? Æ, altså mine analyser ligger til f.eks. gratis tilgængelige her i valgkampen. Jeg ved, at politikken kan man læse gratis i valgkampen. Så ja. ja, det er, Æ, så ja, det er ja. jo ikke, fordi der ikke er... Og, og på Jyllandsposten, har vi slet ikke den der type ting overhovedet. Så der er ikke noget, der skygger for det. Altså, når, når sådan en rundt runde køre, så er det det, jeg har sagt, og de analyser, vi har, og som ligger i top også på nettet. Og, og det er lidt en myte, tror jeg, det der med, at, at vi bare sidder og skriver efter, hvad der klikker bedst. Æ, det er klart, at der er nogle tabloiderviser, som har en anden... Øh, strategi ja, man i forhold til, til, trafik, til trafik og annoncentekter, men jeg synes virkelig ikke, at det gør sig gældende øh, fra forstandelsen for generelt. Men der, der kunne du måske være oplagt at spørge dig, Mads Kastrup. Altså, er der så, så virkelig så utroligt mange klicks i det her sådan, øh, procesanalyse af hvad der foregår i valgkampen? Er det det, som, som Ekstrabladet øh, får sin reklamekliks på? Nej, jeg kan i hvert fald sige, uden at afsløre store hemmeligheder, at det er nok ikke det, der sådan er øh, topsælgeren øh, på IBDK. Og jeg tror også at lige, at jeg vil oponere imod, at når marken siger, at der er af tabeludavis. Jeg ved ikke, hvem det er. Det er i hvert fald ikke os. Altså, vi er på ingen måde mindre seriøse omkring det her, end Jyllandsposten er. Eller nogen af de andre er. Det er bare sådan en myte, der fik sig at smide indimellem. Ikke? Æh, så, så den køber jeg ikke. Men er det måske men... måden, de bliver serveret på? Jeg tænker, at altså, hvis man klikker ned over forsiden på ekstrabladet, så er det jo... Hvad var det, jeg så? Der var et billede af Mette Frederiksen her, så står live. Så står det bare syret. Okay, altså det er jo alle, alle overskrifterne på hele forsiden er jo clickbait. Altså, og så skal jeg hele i bunden for at finde, finde politiske analyser. Så er det åben løb, hvor Henrik står og, og giver karakterer, og jeg bliver ikke klogere alligevel. Nå, så må, så må du jo holde ja. dig til disse medier, hvor du synes du bliver klogere. Altså, der er en del ja, ja, af os, der meget gerne vil, vil have ting så ved på den her måde. Og nu er ja, en rubrik ja. nu er en rubrik jo heller ikke til for at informere folk. Den er sådan set til for at folk, de skal øh, komme og læse, hvad der og er, der foregår, ikke? Øh, jamen, jeg, jeg, hører jo, jeg, hører jo, jeg hører jo til dem, som simpelthen, øh, jeg forstår ikke det her med, at det skulle være så galt, at folk klikker på ting. Jeg synes, det er en helt fantastisk absurd norm, man har opstillet, at det skulle være i sig selv mistænkeligt, hvis man gerne vil have folk til at klikke på ting. Selvfølgelig vi Nå, vi det, der spille, vi, det vi vil vi være og vi vil være en rigtig ringe bladmager i de her digitale tider, hvis ikke, at vi gerne vil have folk til at læse, hvad vi laver. Men der er, en, der er vel en diskrepans i forhold til, hvad man i sin tid øh, lærte på journalisthøjskolen om, hvordan rubrikker, de skulle skrue sammen, ikke? Altså, hvor de, der, de skulle være så informative og dækkende som, øh, som, som muligt. Ikke? Og der kan man også sige meget om, at altså, syret har det absolut noget at svunke, Men særligt vil... informativt er det vel ikke? Nej, og der vil jeg så bare sige, at hvis man vil lære, hvordan man skal lave rubrikker, så skal man ikke gå på journalisthøjskolen. <laughs> Den tror jeg, vi må tage med rektoren ved en senere lejlighed. Men, men, men kunne man ikke argumentere for, at spørge bredt ud i, i vores panel her, altså kunne man ikke argumentere for, at det at politisk journalistik også bliver leveret på en let tilgængelig måde, er med til at demokratisere den politiske debat. Altså fra, fra at være noget, der foregik sådan på et lidt højpandet niveau i, i, i seriøse morgenviser, så er det noget, altså min egen erfaring er, at politik er noget, ekstremt mange mennesker interesserer sig for. Øh, og, og, og det er vel ikke så galt en dag, at de mennesker også indimellem kan de få, få det serveret på en måde, så det også er, er til at fordøje, spørger jo, panelet. <im gospel> øhm, Jamen, ja, det har jeg altså ret i, men, men, der, men igen er vi tilbage ved det med balancen. Ikke? Jeg, jeg tror jo egentlig også, at den politiske journalistik er blevet mere substansorienteret de seneste år. Jeg tror, der er færre mellemregninger og sådan noget. Blandt andet jo fordi, at noget af det, vi laver også til printbeviser og sådan noget, har et lidt langsommere gear. Øhm, men, men jeg synes helt bestemt, at det der øh, spænd og metahalløj, det fylder alt for meget. Fordi det er som om almindelige mennesker føler, at de, altså, du ved, de, jeg synes, de hører lidt for meget efter Mogens og Christiansen. Så jeg bliver ofte spurgt om, Øh, var det ikke dumt, at Anders Samuelsen sagde det der nu, i stedet for at jeg bliver spurgt til, hvad han egentlig mente med det, han sagde, eller hvorfor de har ændret skattepolitik, eller hvad det nu kunne være. Altså, jeg synes, der går for meget lommespænd, doktor, men, men, men, Mark, i, i må, må tilgang til politik, bare... og det er jo noget, vi selv har skabt. Det, det, det tror jeg for så vidt, at du har ret i, at, at nationen er blevet et, et korps af, af sådan nogle lomme uh, spindoktorer. Men har det ikke den gode side, at vi også har opdraget en generation af kritiske forbrugere på, i forhold til politik? Altså når statsministeren siger, at han vil bruge 69 milliarder, så er der altså rigtig mange, der siger, kan det nu passe, og hvordan hænger det sammen? Og den der kritiske tilgang, det kunne jo måske være fordi, der har været det her fokus på, hvorfor gør de, hvorfor gør de det, de, de gør, og hvorfor siger de det det de siger. Altså, køber du den? Øhm, nej, det, det, det, altså, fordi der bliver lavet mapper af god kritisk journalistik også, øh, som for eksempel afslører øh, talsfusk, eller som hvis regeringen siger, at vi vil lette skatten i bunden, og man så laver en skattereform, der, der er i stort omfang, alligevel ikke gør det. Altså, den slags historie, tror jeg, er med til at væbne folk i, til at være kritiske over på den politik, de bliver mødt med. Men det andet der, det er altså meget det, som er nogle meget øh, lette kalorier og som jeg synes bare virkelig sådan, mest er for dumme. Lars K. D -D -E jeg at du også har en kommentar lidt tidligere. Ja, jeg tænkte, det ville være ked af, hvis, hvis folk tror, at jeg overhovedet ikke synes, der er noget god journalistik derude. <lød og> men hvad hedder det? Ja, det er mængden af analysen, sådan, den der strategianalyse jeg har ligesom sat lys på. Men jeg er lidt nysgerrig, mens det er, Henrik Kortrups, den der 8-minutters video, han lavede efter debatten, hvad det er, jeg som vælger skal have ud af den, ved at pokke fingrene op under en skærm og sige, at taber har traft sig og blevet vred. Altså, er det ikke at tale med til Ekstra Breds også, eller øh, er det bare mig? Det kan vi jo Jeg ikke forstå det. Hvad... <laughs> Jeg var rett og slet men nu vil jeg så tage min, min værtshat af, og, og min analytikerhat på, kort Når man siger, jeg tror, der er klart behov derude for, og det er også ja. det, vi kan se, hører, hører vi også fra vores læsere, altså folk vil gerne have en, en sådan en debat fortolket og analyseret, uh, og det er det, vi så efter fattig evne forsøger at gøre. Og i det lys hører det også med, hvem der klarer sig godt, og hvem der klarer sig skidt. Og det er jo ikke en kvalitativ stillingssagen til, hvorvidt man er i i deres det er jo et forsøg Nej. på at vurdere, hvordan klarer man den disciplin, og det er så en sportsmetafor disciplin, men hvordan klarer man den disciplin at stå der 13 mand høj øh, og skulle præsentere sin politik for vælgerne den dag, hvor valget er udskrevet. Det synes jeg er, er et relevant smidt ja. at lægge ind over det. Og, og, og hvis du heller vil, vil, vil søge din, øh, dine oplysninger i et andet sted, så er det jo super fint, Lars. Der er jo bare noget for enhver smag, ikke? Ja, ja, men jeg tænkte lige præcis om den der, for eksempel, der, der var det ligesom nærmest kun karaktergivninger, der var ikke rigtig sagt sådan noget om det, der egentlig blev materiel i kan man sige. Men det er måske, jeg har fået fat i en forkert video, eller hvad? <laughs> Lep, jeg har lavet masser af videoer, men det ja, tror ja, ja, jeg, Mads kan understrege. Ja. Ja, ja, ja, jeg bor jeg har jeg har nærmest over på Ekstrabladet det, ja. for øjeblikket, så jeg tror, ja, der er alle ja. mulige videoer at få fat på derovre. Ja. Har du en afslutning kommentar, opbladet. Mads? Øh, det er da lige være at øh, når vi i Ekstrabladet har den leder, som vi havde, som var en kritik af øh, det her med at bruge sportsmetafor omkring politisk journalistik, og, øh, så er det jo ikke fordi, at øh, vi synes, at den politiske dækning og politisk journalistik i det hele taget er forfærdelig. Den er faktisk bedre end sit rygte, er det egentlig mit indtryk, øh, når jeg ser mig omkring Øh, det var bare for kan man sige, at holde alle til ilden, at øh, vi skal også have substans, og det tror jeg da alle i det her panel efterhånden er enige om. M Marken, jeg har lige en enkelt øh, aller, aller, aller sidste ting her. Det virker jo lidt ja. som om, når vi, når vi snakker her, som om, at, at over på Jyllandsposten, der har man måske en lidt en anden tilgang end så til mange andre steder. Jeg, jeg skriver selv sådan en valstrømmen løbende blog for en masse sådan og kommentator -type over på berlinske, men, men det virker som om, I har taget et aktivt fravalg om ikke at, øh, ikke at have sådan øh, den her slags ting på JP overhovedet. Nej, selvfølgelig har vi også bloggere og debattører og sådan noget, men på Jyllandsposten har vi aktivt taget stilling til, at vi adskiller journalistik og holdning meget, meget tydeligt, øh, og vi holder ikke med nogen, og vi taler heller ikke ind til et eller andet segment, bare fordi det måske er dem, der er abonneret øh, på vores medie. avis. Så vi, og, og det kan godt være, at det lyder meget rene henagtigt, men det er sådan set hele Jyllandsposten... Øh, men det gør alle medier jo. Der er, der er ikke nogen undtagelse, det gør vi jo alle der, sammen. der er simpelthen medier, som, som er mindre øh, dygtige til at holde de ting adskilt, altså. Øhm, I ser jo også, at vi som politikken på terer så meget mere og på forsiden og øh, bryde øh, en, en forsid til en leder og sådan noget. Den slags gør man ikke i sposten. Og det, det nøgterne er ligesom vores øh, kendetegn. Ja, så, så på den måde har jeg ret i, at. Øh, at det er noget, vi, vi går meget op i, og som vi er meget stolte af. Og, og på den måde blev en anprisning af morgenavisen Jyllandsposten det sidste år der blev, blev sagt <laughs> i denne her debat. Uh, tak til dig, Mark Niel Gertsen, på. Netop Jyllandsposten også tak til, til dig, Mads Castro. Du er leder af lederskollegiet på uh, Ekstrabladet. Og så skal vi også skynde os at sige tak til journalist Lars Kær Didriksen, der var med på en telefon uh, for Aarhus, fordi uh, han og dig, eller, uh, Lars, har skrevet et indlæg i journalisten om netop det her emne med sportsmetaforik i den politiske dag. Tak, det du tak til alle sammen. I 2013 vedtog et flertal i Folketinget den seneste revision af en omdiskuteret lov om offentlighed i forvaltningen, den såkaldte offentlighedslov. Både før og efter vedtagelsen er den blevet stærkt kritiseret, ikke mindst af og fra journalistisk side. Den har indtil nu ikke fyldt særlig meget i valgkampen, men der er redaktør for fagbladet Journalisten Øjvend Heslager forsøgt at ændre på. Ja, velkommen til dig, Hesselager. På Twitter forleden dag udsendte du noget, man vil bedst kan kalde en efterlysning. Du bad nemlig samtlige Folketingspartier svare på, om, nu citerer jeg, om de insisterer på en offentlighedslov med øget åbenhed for danske medier. Skal vi lige gøre både op nu? Hvor mange svar har du fået? Jeg har fået øh, 5-6 svar. Nogle af nogen, der klapper og nogen, der har svaret, og så en helt del, der ikke har svaret. Dem, jeg især gerne ville have skulle svare, har ikke svaret. Og hvem var det, du gerne ville have skulle svare? Jamen, jeg synes jo, at øh, nogle af de partier, som i 2013 øh, var med til at vedtage øh, den ændring af offentlighedsloven, som vi kæmper med nu, og som ikke har ændret standpunkt siden, at det kunne være rart at høre, hvad de mener. Det kunne være Socialdemokratiet, det kunne være Venstre, det kunne være konservative, fordi der er jo sket det, at øh, SF øh, har flyttet sig. De var jo med til at, at vidtage den her lov besøgerligt nok, og Radikale Venstre har også signaleret, at øh, de, de, de ville gerne noget andet. Jeg, jeg fik faktisk et, et, et, et, et, et svar, som som måske er lidt overraskende. Må jeg prøve at læse ja, mange, det. Ja, ja, Jeg spurgte jo, hvem der gik ind for en, for en øget åbenhed af venterloven, og så er der en, der svarer her. Det gør vi. Mere frihed til borgerne betyder mere indsigt i statens forvaltning. Aktensigt skal gælde ministerbetjening, udkast til dokumenter og private aktører med offentlige opgaver. Desuden skal folketingsmedlemsreglen og kalenderreglen afskaffes. Men har simpelthen rullet den tilbage, og så start forfra, der giver det lidt, lidt ekstra åbenhed. Men nu er vi jo spændt på at høre, hvem det er, der har svaret det. Jeg tager ikke Nej, kom. Det er Rasmus Paludan. <laughs> så, så mens vi venter på de andre, så... Øh... Så man kan sige, må... er, er, er der nogen, der står sammen, så er det, så er det, så er det, så er det de danske journalister og Rasmus Paludan. Masse depression og mere åbenhed i mediebetjening, det er jo to mærkesager, der virkelig, virkelig kan påvirke med i Danmark. Det er der ikke nogen tvivl om. Ja. Men, men, men hvad siger det dig, Hestelager? Altså, Paludan aside, altså de store magtpartier, og til sådan kan man vel trods alt ikke henregne et stramkurs, de store magtpartier, de lurer lidt her. Ja, jo, og det er derfor, jeg trækker ham ind. Det er fordi, der er en, der har svaret konkret, og de fleste af andre har bare sagt, det går vi, og så har de store magtpartier ikke sagt noget. Og det er bekymrende, fordi vi står i en situation, hvor, hvor Venstre og Socialdemokratiet jo nu øh, bejler til regeringsmagten, og øh, der er jo brug for, man kan jo høre, hvor meget de lover af millioner og milliarder, der skal flyve i luften, der kommer gang i ministerierne efter valget, og der er brug for nogen, der kigger på med over og det har vi i mindre grad mulighed for i dag. Og jeg forstår ikke, hvorfor vi i et oplyst demokrati skal have den ringeste offentlighedslov i Norden. Hvorfor har vi ikke... og åbner vi ikke dørene? Hvad er det, der sker i samarbejdet mellem embedsmænd og ministerier, som vi ikke må høre? Det, det synes jeg, det skylder, at de er sådan en ordentlig forklaring på. Men, men, men nu, nu fornærmer jeg dig næppe, hvis jeg siger, at det her det er noget, en sag, der ligger dig væste mere på sinde end det ligger almindelige danskere på sinde. Altså, hvordan havde du tænkt dig, at det her skulle gå fra at være noget, der i sagens natur optager journalister, til også at være noget, som går hen og bliver en, et folkekrav? Altså, da, da loven blev vedtaget, var der faktisk nok til, at den kunne komme op i Folketinget i dag, der skrev under. Der var 83.000, der skrev under på en underskriftindsamling imod loven. Så egentlig er det en folkesag, men det er klart, at når den, når den ikke bliver taget op, altså man bejler jo ikke til, til pensionisterne eller til skoleeleverne ved at snakke offentlighedslov, men den er bare grundlæggende for alle de beslutninger, der skal tages, og alle de milliarder og millioner, der skal fordeles, der er det vigtigt, at vi har en kontrol. Og den kontrol synes du ikke er tilstrækkelig i dag? Nej, den er, den er dårligere, end den, øh, end den var før 2014. Men det, det, kan, det kan være, at nu, nu gør jeg det, man egentlig ikke må som journalist, men nu gør jeg det altså, alligevel stiller jeg to todel spørgsmål. Altså, for det kan jo være, der sidder lyttere derude, som egentlig ikke kan huske, hvad indholdet af den her øh, hvad det hedder, offentlighedslov var. Hvad var det for nogle konsekvenser, som, som den indebar? Altså, hvad for nogle restriktioner det var? Og hvad er det senere fået af, af, af betydning for journalistikken? Ja, hvis vi tager det sidste først, så er det jo, det er jo svært at gå ind i et, et mørkt rum og sige, hvor, hvor mørkt det er der. Øh, fordi vi ved jo ikke, hvad det er, vi ikke har fået at vide. Øh, og, og det er en del af det, det andet, er, at, at sagsbehandling er jo så langsom i dag, så, så ombudsmanden flere gange har været inde og, og banke i bordet og det gå lidt stærkere. Ikke? Øh, jamen det har noget at gøre med papirer, papir, der vandrer mellem ministerier og papirer, der vandrer mellem folketingsmedlemmer og ministerier. Det har noget at gøre med ministeriernes kalendere, og gå ind og se, hvad der er sket der. Altså, det kom frem, jeg tror, det er justitsministeriet selv, der dokumenterede, inden loven blev vedtaget, at øh, Helle Thornings skattesag at del af den, øh, ville ikke være kommet til offentlighedens kendskab, altså en forresørt, hvis loven havde vedtaget på det tidspunkt, hvor den var aktuel. Og i mellemtiden har vi faktisk fået besøg i studiet af en, en journalister, der har i meget rigtig omfang gjort brug af lov om offentlighed i forvaltningen. Det er nemlig dig, Peter Ernst, Du er øh, redaktør på... Øh, de militær militære øh, tidsskrift. Du må lige sige det præcis, hvordan man siger det. Det militære og forsvarspolitiske tidsskrift. Ja, Forsvars og sikkerhedspolitiske. Forsvars øh, og sikkerhedspolitiske. Du gør brug af offentlighedsloven. Genkender du, og vi kommer tilbage til det, den ene grund til, at du er her lige om lidt, men, men jeg vil egentlig godt tænke mig at spørge dig nu, hvor du alligevel er kommet ind i studiet. Genkender du Øjvinds beskrivelse af offentlighedsloven som utilstrækkeligt? Ja, det gør jeg. Umiddelbart i hvert fald. Jeg vil sige, jeg har ikke været så dybt og nede læse loven i detaljer. Men jeg oplever tit og ofte, at mine agtindsigter bliver afvist. Nogle gange af det velbegrundet, men jeg oplever også nogle gange, at ting, jeg får agtindsigt i et sted, kan jeg ikke få agtindsigt i et andet sted. Altså, det, det virker som om, at, at det er meget op til den medarbejder, der sidder og afgør en agtindsigt, at vurdere, hvorvidt noget er inden for rammerne eller ej. Men, men er det egentlig ikke rimeligt nok, Årvin Hæsler? Altså, en, aktig, retten til agtindsigt skal vi ikke være at tage selv bord, fordi så, er der ikke, så, så går det hele jo, jo bare bananas. Ja, han har sagt, hvorfor ikke? Altså, hvad er det, der skal skjules? Hvad er det, vi er bange for? Altså, der, der siger systemet jo. Nu, nu, nu prøver jeg bare at forklare, hvad de siger i systemet. Jamen, mm. hvis ikke der er et vist frirum, et vist arbejdsrum, mm. som er fortroligt, øh, så bliver vi bare nødt til at henlægge diskussionerne til helt, til helt andre forer, fordi så... så, så bliver det, altså det bliver for gennemsigtigt. Mm, ja, men fair nok. Men, men det kunne man også godt i den gamle lov. Der var ingen grund til at lave den skærpelse. I dag er det sådan, at, som du selv siger, at uh, der er tilfældigheder. Altså uh, informationsudrektaliner uh, en intern Geist, de kunne ikke få aktensigt i, i, i, via Danmark. Så søgte de bare om de samme papirer i Sverige. Så fik de dem. <coughs> og det er jo lidt grotesk. Mm. Altså, I forhold til altså, andre journalister, altså I, I har jo nu været nogle af dem på journalisten på fagbladet her, der har dækket det her ret meget. Altså har I andre eksempler på folk, som simpelthen har rapporteret ind? Jamen altså vi kan faktisk, vi, vi står med et informationsunderskud i forhold til hvad det, tid, det tidligere har været under den, den forrige lov? Nej, der har der ikke nogen registreringer af, mig bekendt. Øh, altså jeg tror ombudsmanden har lavet nogle, en, en stikprøve, det var også meningen, at loven skulle have været... Øh revurderet, der skulle have været en, en stor gennemskridt af den, men det blev til en lille administrativ flytning af nogle linjer, som ikke, som ikke var en egentlig forbedring. Og, og, og når du sporer, så hører jeg dig nemlig, når du sporer, at der ikke er den store interesse for at gøre noget radikalt ved det her, så altså, føre det tilbage til, som det var engang, hvad så din forklaring på for det? Jeg tror, at øh, når folk ikke ved, hvad det er, de ikke får at vide, så er det svært at, at piske en stemning op. Øh, altså, når, når nogle historier ikke kommer ud, så bliver de jo selvsagt ikke til historier. Men nu tænker jeg lige så meget på, hvorfor, hvorfor er det, du tror, at politikerne til synlægerne ikke er interesseret i, magtpartierne ikke er interesseret i at få det her tilbage til, hvordan det var engang? Jeg synes, at SF er et meget tydeligt eksempel. Altså, når man selv er tæt på magten, så bliver man mindre interesseret i, i åbenhed. Og det, det jeg tror jeg, det er det, der gælder. Det, er, det, er simpelthen, at vi, det vi oplever her, som du ser det, det er simpelthen den klassiske kamp mellem journalistikken, der gerne vil være åbenhed, og nogle magthavere der ja, lukker sig om sig selv. Er det det, vi er ude i? Ja. Og netop det der med at, at lukke sig om sig selv, det er jo det, vi skal tale med dig om, Peter Ernst Du er øh, redaktør på det sikkerheds- og forsvarspolitiske website, OLFI, og inde i forsvarsministeriet, der har jeg hørt folk sige, at du har beslaglagt mindst 10 mande år, som følge af dine konstante anmodninger om indsigt i, hvad der foregår i forsvaret. Det betragter du sikkert som kompliment. Men det er, hvad de siger om dig i forsvarsministeriet. Og man må vel også sige, Mikkel, at... Øh Olfis var efter at gå forsvarsministeriet efter Sønder. det har faktisk kastet mange konkrete historier af sig. Hør bare ja, her. blandt andet så har herrschef og generalmajor Hans Christian Mathisen alle blevet fritaget for tjeneste siden oktober 2018, sigtet for magtmisbrug og pligtforsømmelse, mens Auditørkorpset efterforsker sagen med henblik på eventuelt at rejse en straffesag efter den militære straflov. Og så er der øh, historien om departementschef Thomas Arnkild, der fik kritik af kammeradvokaten for at sidde med i et møde, hvor hans kæreste, som også var kommunikationschef i Forsvarsministeriet, fik tildelt et øh, lønlederlag på 75.000 kroner. Også det var en historie, man kunne læse i Olfie. Og så fik forsvarschef Bjørn Bisserup kritik af kammeradvokaten for i sin tid som chef for forsvarsstaten i 2010 og have afvist en besparelse på herrens officerskole, hvorved hans egen søn alligevel blev optaget efter først at, få, at have fået afslag. Og så var der den glemrende historie om finansdirektør Anja Eriksen, der blev kæreste med en medarbejder i økonomidivisionen i Karraup, Øh, og kærsten udnævnte hun så senere fra at være major til at blive Obersløjtnant, gjorde ham til sin vicechef og tildelte også ham et indgangsvederlag i størrelsesordenen 70.000 kroner. Sagen er nu overdraget af auditørkorpset til øh, Midt- og Vestjyllands politi, som efterforsker med henblik på eventuelt at rejse tiltale mod finansdirektøren, der har ansvaret på et budget på samlet 10 milliarder kroner. Og det er jo noget af en uh, tra track record Ernst Ved. Alligevel så er du ikke uh, så er du tilfreds med den måde som du bliver betjent af forsvarsministeriet på. Du mener at systemet det lukker sig om sig selv. Hvordan uh, hænger det lige sammen? I mangler en historie og det er historien om personaledirektør Leile Ringbærg, hvis mand blev beordret i en meget eftertragtet stilling i august sidste år. Og det er faktisk primært den sag, som jeg har været på nakken af ministeriet omkring. Og det kommer sig af, at Leila Renberg selv var med til at indføre et nyt ansættelsessystem, hvor man skulle, ligesom i den civile verden, stillinger skulle slås op, man skulle søge den, og man skulle ansætte den bedst kvalificerede. Og øh, der bliver hendes egen mand altså beordret, uden at stillingen bliver slået op i i stillingen som chef for Andnes skader, som er et karrierespring. Ofte sker der det, at den, der har været chef for Andnes skader rykker videre op i systemet og bliver admiral. Den historie fortalte jeg i august. Og da jeg så skrev historierne om Hans Christian Mathisen, der blev fritaget for tjeneste, havde jeg også en dialog med juraprofessor Sten Bønsing, som, som gjorde mig klogere på øh, forvaltningsloven, Og det, jeg stussede over... Det var, at øh, Leila Renberg fortalte mig, hvordan hun havde indført et system i personalestyrelsen, hvor sager, som omhandlede hendes egen mand, blev håndteret af hendes visedirektør. Og, øh, og øh, ifølge forvaltningsloven så er man, når man er som chef af inhabil, så er alle ens medarbejdere per definition også inhabile, fordi at de står i en relation til chefen. Og, og det, der øh, har undret mig såre, det er, at øh, kammeradvokaten på baggrund af mine artikler om personaledirektøren var inde og undersøge Leila Renberg Og kammeradvokaten konkluderer, at, at øh, kammeradvokaten rejser ikke kritik af Leila Renebær. Men, men det pussige er, at når man læser den rapport... Så kommer der flere forhold frem, som rejser en lang række spørgsmål af meget principiel karakter, hvor den rette til at svare på spørgsmål burde være direktøren i Forsvarsministeriets personalestyrelse. Eksempelvis så kommer det frem, at der i forbindelse med ansættelsen af Leila Randbergs mand i stillingen var en kandidat, der var bedre kvalificeret og Chefen for Søværnet skriver direkte til departementet, han foreslår, at vi ikke slår stillingen op, fordi hvis vi slår den op, så er der en kandidat. Det er svært at argumentere udenom. Det kommer også frem, at, at Leila Renberg, hun skriver, at hun har lavet notat og, og orienteret opad i systemet, hver gang, at hendes mand har søgt en stilling. Og jeg har så søgt agtindsigt i de notater og de underretninger til departementet, og der har departementet ud af alle de 12, der burde være fundet en. Og den ene, det var en, som egentlig er sendt forkert. Og øh, det kommer samtidig frem, at øh, personaldirektørens vi, vi, visedirektør har håndteret sagen. Han ringer, til, øh, han ringer selv og tilbyder direktørens mand et job, inden at departementet beslutter, om stillingen skal slås op. Alle de her spørgsmål. Dem har jeg jo af naturlige årsager syntes, det var nødvendigt at få svar på. Og der har jeg konsekvent fået at vide, at det vil men, men, Lange Renberg vi ikke skal bare forstå en for ting. ting. Øh, du, du siger jo, at du har sådan set fået alle de øh, dokumenter, du med kan forvente, når nu offentlighedsloven er, som den er. Det, du har slet over, som jeg hører dig ernst ved, det er, at der ikke er... Folk i systemet, der vil stille sig op til interview med dig. Er det ikke rigtigt forstået? Det er fuldstændig korrekt. Men det har man jo ikke en forpligtelse til. Man har en forpligtelse til at udlevere de dokumenter, der skal udleveres. Men der står jo ikke noget sted i nogen som helst lovgivning, at systemet skal stille sig til rådighed for Olfi til, til interviews. Altså, det beder du ikke nej, om mere, end så, men, du kan så, forvente? Nej, det synes jeg faktisk ikke. Fordi hvis man læser Forsvarsministeriets kommunikationsstrategi og koncernens kommunikationspolitik, så står der, at vi stiller op, og vi svarer på spørgsmål, og det gør vi også, når historierne ikke er til vores fordel, og det er et chef, at stille op, og vi svarer hurtigt. Og, og, og, og jeg kan bare konstatere, at Forsvarsministeriet taler med to tunger, fordi de har en politik, der siger, at jeg selvfølgelig kan få svar på spørgsmål, som er relevante. Men i praksis, der bliver jeg skåret af og får ikke lov at stille de spørgsmål. Men du har haft et interview med, med det øverste, man overhovedet kan interview nemlig forsvarsministeren selv, Claus Jørgen Frederiksen. Altså, hvad mere kan du bede om? Det er jo så det. Efter at jeg har øh, fået afslag på afslag på afslag, har jeg bedt om et interview med en, der kan svare på spørgsmål om Forsvarsministeriets kommunikation. Og øh, der talte jeg med kommunikationschefen, som sagde, at han mente, at det var ministeren. Og, og jeg havde så et interview med ministeren. Et interessant interview med ministeren. Du I, at faktisk er det mest aparte interview, du nogensinde har lavet? Hvorfor det? Ja, for, fordi han jo skiller mig ud. Altså i hele den her dialog med, med, med Personalestyrelsen har jeg også, jeg har i en sms til kommunikationschef, som skrevet, at jeg faktisk synes, at Let Renberg er en hykler, at hun, hun prædiker åbenhed, men ikke vælger at stille op. Og det bruger Claus Jort så til argumentet for, hvorfor hun ikke skal stille op til interview. Og, og dermed lukker han jo endeligt af, at der er ikke noget at gøre. Jeg får ikke et interview med Leila Renberg. Jeg har rost ham for at stille op, det synes jeg er fint. Men det, der også er paradoxalt, det er, at han siger, at han vil ikke gå ind og svare på alle de der detaljespørgsmål. Om detalj, alle detaljerne nede i sagen, det er ikke ham... Hans opgave er at forsvare sine medarbejdere, og det er det, han gør ved at stille op til det interview. Men kan du ikke godt forstå, at det er ikke just er juster fremmende for processen, hvis man gerne vil have en medarbejder i tale, at man kalder hende for hygler? Jo, oh, det kan jeg sagtens forstå. Og der kan man sige, at det er også der, hvor vi har en meget stor forskel på det medier jeg, rep jeg repræsenterer, og nu talte vi tidligere med Marken fra øh, Jyllandsposten, altså... Det, som jeg har bedrevet på Olfi de seneste halve år, jeg tror, der er mange af de historier, jeg aldrig havde fået lov at skrive, hvis jeg var på et stort og landstækkende medie. Og øh, jeg har jo prøvet at være på et landstækkende medie, hvor jeg til tider fik jeg vide, at nu skulle jeg tage en pause, fordi at jeg kunne godt blive for involveret i sagerne. Nu har jeg mit eget lille medie, hvor jeg selv er chefredaktør. Og øh, det betyder også, at jeg sidder alene med alle spørgsmål. Og øh, det vil sige, at jeg spørger mig selv, hvad der er rigtigt og forkert. Og det kan godt være, at jeg nogle gange trykker lidt mere på speederen, end man vil gøre på et, øh, et landsdækkende medie. Men jeg synes sådan set, at det er rimeligt at gøre opmærksom på, at jeg er stærkt utilfreds med den måde, som, som en styrelse håndterer mine henvendelser. Og jeg må bare sige, at jeg står til fulde ved det. Jeg mener, det er en hyklerisk optræden at prædike åbenhed og så konsekvent nægte at svare på spørgsmål. Og det, jeg også har lavet mig fortælle, eller det, som de siger til mig, det er, Ofte får jeg at vide, at det er på grund af, at det er en personalesag. Jeg må bare konstatere, at der har været så mange sager omkring forhold i Forsvarsministeriets og Forsvarets øverste ledelse, hvor man ikke har haft begreb om, hvad der stod i forvaltningsloven. Den øverste direktør, der er ansvarlig, er uddannet jurist, og burde have haft styr på det her. Der synes jeg, det er rimeligt at få et interview omkring den måde, hun som direktør forvalter Forsvarsministeriets personaleområde. Og det kan jeg ikke få. Men må sige, i forhold til andre øh, sådan, øh, ja i hvert ministerer, mere konkret Anders Fogh Rasmussen i forhold til interview til, interviewer Mia som der gik, jeg ved ikke hvor mange hundrede dage, før han endelig endte med at give til, til en blad journalist. Altså der var det jo noget, der var meget publiceret. Altså det er jo ikke frem en, en meget stor sag, selvom det jo faktisk er ret imponerende afsløringer, som, som Olfi har stået bagved. Altså føler du lidt, at det bliver overset, fordi det er niche som, som du kommer fra, at, at du faktisk bliver Stonewall på den her måde? Uh, både år. Altså man kan sige, at uh, efter historien om Hans Christian Mathisen i efteråret, som blev fritaget fra tjeneste, der kom der jo meget opmærksomhed om sagerne, og, og denne radiostation har jo været meget, meget flink til at fortælle om opfølgningerne også. Men det er da heller ikke nogen hemmelighed, at jeg godt kan opleve, at uh, i sådan den løbende hverdagsdækning at øh, så er det måske nemmere at mere banen, end det ville være, hvis det var Danmarks Radio, der bad om et interview. Så... Men, men, men jeg, jeg holder lige lidt fast her, altså, fordi jeg, jeg kan oprigtigt særlig ikke helt forstå, hvad det er, du, du beklager dig over, fordi vi har, jo, og tage det sammen ros, vi har jo beskrevet alle de her sager, du har afsløret. Du har også tidligere været gæst i det her program og, og, og fortalt, hvordan du har fået nogle ting frem, som ikke ville være kommet frem noget du, du har opnået ganske meget med din journalistik og med dit medie. Hvorfor så ikke holde den der? Hvorfor så den her lille ekstra krølle, hvor du så sådan, må vi forstå, bliver dårligt behandlet? Det er lidt synd for dig, at bliver, bliver dine interviewanmodninger ikke bliver imødekommet? er det ikke bare er det ikke en urealistisk forventning at de skal elske dig inde i forsvarsministeriet med al den for egen regning udmærket journalistik du har bedrevet. Jeg har intet behov for at øh, forsvarsministeriet skal elske mig, men når jeg bliver ved med at stille spørgsmål, så er det jo fordi at det her det er vigtigt og det handler om fremtidens personaleområde på forsvarsministeriet eller øh, ja, på forsvarsministeriets område. Der er ingenting med ud om ændringer eller noget som helst omkring det, der handler om den øverste personalledelse. Jeg synes jo, at hvis man ønsker tillid og troværdighed omkring et system, så må medarbejderne da have en viden om, hvordan fungerer tingene. Og det er den opgave, jeg har påtaget mig at prøve at afdække. Det er ikke muligt, men jeg må bare konstatere, at når man er medarbejder i Forsvaret, og under Forsvarsministeriets område i dag, så ved man ikke, om det stadigvæk er direktøren, der håndterer, direktørens mands personalesager. Hvis det er det, så er det i strid med forvaltningsloven. Jeg ved ikke, om som man sagde, ministeren og departementchefen og forsvarschefen sagde i forbindelse med sagerne i efteråret, nu skulle vi lave et nyt system, hvor vi går hen til at sige, at det er reglen, at man slår stillinger op og at man søger stillinger, i stedet for at man bliver berordret. Det er jo den slags spørgsmål, jeg gerne vil tale med direktøren om, og det er den slags spørgsmål, jeg ikke kan få lov at stille, og det synes jeg er et problem både for de ansatte og for dem, der ser ind på forsvaret. Men, men helt operationelt, nu er det jo forsvarsministeriet, vi taler om, men helt operationelt synes du, der skulle udstækkes en, en ordre om, at øh, den og den medarbejder skal tale med Olfi? Jeg synes, at man burde sige, at øh, når man er øverste chef i en styrelse under forsvarsministeriet, hvor der er øh, afdækket en lang række sager, så er det rimeligt, at man stiller op til et interview. Jeg gjorde opmærksom på, inde ved interviewet med Claus Hjort Frederiksen, forsvarsministeren, at øh, jeg var interesseret i en... Øh, en godsøjne, en fredspipe med Leila Renberg. Jeg har ingen interesse i at ligge i åben konflikt med hende. Men omvendt synes jeg også, at det er på sin plads, at man som journalist og som medie har lejlighed til at stille nogle spørgsmål. Ja. Og, og, og det har jeg ikke fået en tilbage med indenfor. Men hvad på? nu hvis Leila der af forskellige grunde? Blandt andet den grund, at du har kaldt hende en hyggelig og ønsker at tale med dig. Det er da fint nok. Det er fair nok. Men, men, men det er vel også fair, at jeg så bliver ved med at ønske at stille nogle spørgsmål. Og så mange var ordene fra fra dig Peter Hansen til Rasmussen fra det sikkerheds- og forsvarspolitiske webside. Nu tror jeg at vi fik vi den nogenlunde rigtigt den her gang. Nogenlunde. Nogenlunde. Nogenlunde. Tak for det. Du lytter til Radio 247. Ja, Henrik, så, så har jeg jo hørt uh, og set, at uh, at du har været i uh, i for, uh, for at for Jeg skulle Jeg skulle ikke quizse. Men det skulle det der var aftens at den der var nemlig før omtalte, Rasmus Pallodan, fordi det var jo jo nok ugens mest øh, omtalte øh, indslag på i hvert fald aften, lige aftenshowet, nemlig øh, onsdag da jeg var inviteret i, og det var ikke fordi, jeg var inviteret, det var fordi, at øh, Mimi Jakobsen og Rasmus paldan var inviteret i øh, Danmarks Radio's aften Show, og hvis man har fulgt en lille smule med, vil man vide, at øh, det kulminerede jo, da øh, Rasmus Palludan kaldte øh, Mimi Jakobsen for et øh, nazisvin, og ja, så sad jeg jo der og kunne kigge på øh, de stridende parter, og det var jo på mange måder øh, noget af en en speciel oplevelse. Ja, det må, det må man sige. Altså, det, det er jo en af de her sådan, øh, situationer, hvor man sidder og tænker, at det ene øjeblik øh, kan der komme nase, beskyldning igennem Eteren, og så øh, to minutter efter, så bliver der diskuteret, uh, hvorfra et Chubidua-stykke uh, det, ja, det og kommer. Og, det. Siger, hvilken, det... Hvilken, hvilken by, der var kulturhovedstad i 2018, og det uh, vil du og jeg jo vide, Mikkel, det var jo vores hjemby Aarhus, og det tror jeg faktisk også, Rasmus svarede korrekt på. Jamen det, det var jo noget i det underlige miskmask af... På det ene øjeblik, så bliver der kastet om sig med, med nazibeskyldning, og det næste øjeblik, så skal vi have en, en quiz. Uh, men men altså, jeg, jeg er jo også blevet interviewet om det i andre sammenhæng. Hvad skulle Danmarks Radio have gjort? Og, og man kan måske godt argumentere for, at... Uh Pallodan tog værterne en lille smule på sengen, men, men oprigtigt talt er jeg faktisk af den opfattelse, at nu man har besluttet sig for i Danmarks Radio, at køre det her koncept med at placere politikerne i en blød, relativt blød sammenhæng, som sådan et aftenshow er, øh, at alle partilederne skal placeres der, så kan man jo ikke sige, at det gælder for de 12 af partilederne, men ikke for den 13. nemlig Rasmus Paludan. Øh, Danmarks Radios uheld i den sammenhæng var nok bare, at det var Rasmus Paludan, der, der indledte, det, det, det her forløb med 13 partiledere, det kom jo mildestalt til at tage sig lidt øh, lidt, lidt underligt men, men, men er det ikke et meget godt... Altså, er der ikke et eller andet sted et argument for, at måske skulle man egentlig bare droppe den slags formater i en valgkamp, der er præget af så ophedet emner, som, som det her er? Altså, fordi kontrasten bliver jo Ærligt talt, som ser, som ser både slående og måske også for nogle øh, lidt forstemmende for, foruden ja, ufrivillig komisk, Det var et, øh, et mærkeligt setup op og, og noget af et freak show. Men, men igen må man vel bare holde fast i, at det der med bløde formater, det er jo ikke noget nyt fænomen, og jeg kan for så vidt godt forstå, hvorfor det er, man synes, det er rimeligt nok at placere politikere i de der bløde formater, fordi vi lærer jo også noget om politikerne, når de ikke bare taler politik. Øh, og, og, og det er jo derfor, den, den ene politik efter den anden jo, øh, de står jo i kø for at deltage i de der bløde formater, fordi det, det kan jo nogle gange være vejen til de, til, til de vælgerhjerter, der endnu ikke helt har besluttet sig for, om, om de skal gå til den ene eller til den anden side. Og, og, og, og altså, øh, nu, nu kan man sige, at det var jo så ekstrem med, med Paludan aften aften, men, og, og ikke at samling, de skal sammenlignet, de partileder med Paludan, men, men de er jo også super interesserede i at være med. Altså, meget sjov lille episode var den dag, hvor valget blev, blev udskrevet, der øh, skrev, der tweetede så Gyride og hende, der har det der satireprogram på... var øh, på Cecilie Rost, Rost, Ja der, der, der, der tweetede hun, det var vel nok ærgerligt, at det valg udskrevet, fordi så kunne hun ikke sådan som det ellers var planlagt, måtte man forstå, få besøg af, af statsminister af Lars Løkke Rasmussen. Og der gik, tror jeg, maks 5 minutter, så var der svar fra Lars Lykke på Twitter til Ros, Juride Ross, hvor han skrev, jo, jo, jo, jo, det skal vi sørme nok finde ud af, fordi jeg vil rigtig gerne gæste dit program. Og det er jo ikke, fordi en statsminister i sådan en valgkamp her og har en kalender, der, hvor der bare er plads til det hele. Det er jo selvfølgelig fordi, at han jo godt ved, at øh, det er værd at, at prioritere at blive inkorporeret i sådan et blødt format, fordi der kan man altså vise sig fra en anden side, at så Rasmus Paludan, da han fik chancen i aftenshowet Øh, nok, øh, jo, jeg vil ikke sige, at han viser sig fra en anden side Han viser sig nok snarere fra den side vi, vi, vi, godt, vi havde forventet, at han ville vise sig fra Det er en anden, er en anden diskussion men, men det, at vi har de bløde formater I en valgkamp Det tror jeg ikke, vi, øh, vi, vi kan ændre på Fordi øh, det er godt fjernsyn Og politikerne elsker det mm. Og på, på de har valgdebatter, så, så, er der jo, så er vi jo også øh, kommet i besiddelse af, som jeg tror, man kan sige så, så pænt, et, øh, et lille internt brev fra TV2-direktør Ulla Poulsen-Nielsen, hvor de øh, diskuterer lidt om, hvordan det er, man skal håndtere øh, forskellige forhold i, valg, i valgkampen. Øh. Og der kan vi jo for eksempel se, at, øh, at de faktisk forbeholder sig retten til at udvise debatører. Ja, altså det er jo et brev, der er gået ud til øh, alle dem, der skal være med på tv -debatterne på øh, debatterne på TV2. Og der skriver man altså her, at TV2 ønsker en videre ikke at danne platform for ytringer, der er i modstrid med dansk lovgivning. Man vil gerne transmittere en levende og respektfuld politisk debat, der giver udbytte for seerne, ikke som det formuleres, have frugtesløse skænderier. Og så kommer det. Så frem dette det ikke respekteres, kan den programansvarlige redaktør og eller studieverden fratage en debatør ordet ved at lukke, og det er ret dramatisk det her, ved at lukke ned for vedkommendes mikrofon. Det samme gælder ved utilbørlige mishagsytringer, afbrydelser, råberi og lignende. Og det må jo altså betyde, at hvis det havde været på TV2, at Rasmus Paludan havde sagt, at Mim var et og i øvrigt sammenlignet hende med Adolf Hitler, Jamen, så var han slet ikke kommet så langt, fordi inden at, øh, i hvert fald efter den første misshedsytring, så må man forstå, at så ville man ude fra kontrolrummet simpelthen have kottet hans, øh, hans mikrofon. Ja, altså en af dem, jeg synes, der er sådan lidt mere, lidt mere pussy, øh, øh, altså det er jo det her med, at hvis de er i, med dansk, i modstrid med gældende dansk lovgivning, for det lyder meget lidt, men altså, hvordan har man, altså, har man tænkt sig at placere en byretsdommer ude i, i, i teknikken, som kan sidde og vurdere, hvorvidt et givende, og det kunne jo for eksempel være rent hypotetisk Rasmus Paludan igen, der fremsætter et eller andet, et eller andet, øh, et eller andet udsagn, om det så vi vil være strafbart efter Jamen, paragraf jo... 266b. Den synes jeg bliver lidt, okay. det bliver meget sparet diskussion, og at sidde i real time. Det er jo interessant, fordi hvis du nu prøver at tage et konkret eksempel, altså Rasmus Paludan, der kalder Mimi Jacobsen for et øh, nasesvin. Altså alle er jo enige om, at det er jo ikke fremme for den gode stemning, at, øh, at han gør det, men er det juridisk, øh, Problematisk. Ja, det kunne man godt tro umiddelbart. Men det, det, det tror jeg faktisk ikke, det, det er. er. Det er ikke, for der er faktisk en, i forhold til, til, til en jurylovgivning, der er der faktisk nogle paragrafer, der gør, at hvis du fremsætter et nedsættende udsagn, som led i en igangværende debat, jamen så, så øh, altså, hvor du også er blevet beskyldt for at være noget grimt selv, og Mimi ja, har jo altså beskyldt Rasmus Paludan for også at være nazist i et 4. maj-opslag, jamen, så det vil det sandsynligvis ikke have været, så hvis de havde afbrudt ham på grund af det, jamen, så vil det jo sandsynligvis ikke have været legitimt i, eller i modstrid med, med gældende dansk lovgivning. Det, det er ret, det er temmelig tricky uh, diskussioner at tage fat i på ja, den og, måde. Og, og nu taler man jo så meget om, hvad der kan give Rasmus Paludan vind i sejlen og hvad der ikke kan. Jeg føler mig rent overbevist om, at hvis der havde siddet et eller andet kommissær, det vil altså TV2 siddet eller kommissær, på Danmarks TV2 og kastede sig over den røde knap i det øjeblik, man sådan lige ud fra en umiddelbar betragtning havde vurderet, at noget var juridisk uholdbart, og det så senere viste sig, at det var det ikke. Jamen, så tror jeg da virkelig, at det kunne have været med til at give Paludan den der vind i sejlene, som alle snakker så meget om. Og det var, hvad vi nåede i Q&A for denne her mand, der vi er naturligvis igen tilbage i næste uge. Tak for nu.